Então, gente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde toda a galera do Face aí, toda a galera do, do Twitter também, né, esperando. Todos os nossos amigos aí que é, estão altos, estão ligados na gente direto, exatamente. que sabem às vezes mais da nossa vida da, né, que a gente, né, dizendo. Então, assim, a gente hoje tá aqui no nosso escritório e muito feliz mesmo com tudo que tá acontecendo na nossa vida, com com esse novo trabalho que a gente lançou tem pouquíssimo tempo. E tá tendo um retorno muito grande e assim, a gente às vezes até fica meio sem acreditar, né, com tudo que tá acontecendo. Porque tá sendo muito bacana. Então a gente tem muito a agradecer a vocês. A gente tá aqui hoje mais para comemorar e pra dividir com vocês um pouco dessa alegria que a gente tá sentindo. Então a gente vai cantar algumas modas aqui, brincar com todo mundo. E desde já quero mandar um beijo pra Simoninha, né, pra Tete. Né? conhecida pra também. Prazer, pra Aline também, pra Zuzu pra, Zuzu. pra Zuzu, pra Dani, então assim, para uma galera que acompanha a gente, muito obrigado mesmo a todo mundo, então, a gente vai, assim, a gente vai se divertir hoje aqui com vocês. Dando continuidade ao primeiro DVD do Henrique Juliano, <risos> então, obrigado gente, uma chama Curti Demais, também é do nosso novo disco, e... vai chamamar e os sintomas no meu problema natural eu fico porberto de você o chão desaparece eu não sei porque só sei que eu já não consigo mais me controlar tem coisas que acontecem meio sem querer pega aju prev sem saber Erias não consigo mais te controlar There e was a step on this pega os dentes premidos sem saber do que ansiedade sai mesmo uma macha